Vstup národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokryku davov alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody premáhajúcej tyranii spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tírel. A rozkošami sveta z sa dráhokam ľudskej dôstojnosti, drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cielu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, of Čo znamená usilovať o pravé ľudstvo? Otázka zdanlivo jednoduchá a jasná každému človeku, ktorý chce byť čistým a dobrým. Avšak pozrime sa viac do hĺbky. Neznamená to byť len milým a radostným, pokiaľ sme v dobrom rozpoložení. Neznamená to len chcieť si zariadiť život podľa svojich predstav o šťastí. Neznamená to myslieť predovšetkým sám na seba, na svoje potreby, radosti a starosti. Usilovať sa o pravú ľudskosť znamená nechať sa vie svojim čistým cítením, citové prežívanie na prvom mieste. Čo to však presne znamená? Vedieť sa svojim srdcom okrem iného vcítiť aj do druhého človeka, vedieť, vidieť jeho krásu, radosť, ale aj starosti. Potom tiež musíme vedieť k nemu hľadať cestu, snažiť sa uchopiť jeho osobnosť a tiež objaviť prapôvod jeho trápenia, aby sme dokázali nájsť správny spôsob pomoci. A to sa musíme učiť udržiavať v sebe stále živé, ako náhle spolu prežívame s druhými ľuďmi v zamestnaní, v rodine, aj v tých najmenších stretávaniach. Citový človek, usilujúci sa o pravú ľudskosť, nebude nikdy uplatňovať svoje priania na úkor druhého. Vždy dokáže rozpoznať, kedy svojim správaním utláča svojich blížnych. Je to mnoho maličkostí, do ktorých sa takéto konanie prelína a mnohí si to ani neuvedomujú v uprednostňovaní samého seba, v myšlienkach a následne v činoch. Človek mysliaci s láskou a radosťou na druhých nie je teda ani schopný urobiť niečo, čo by mohlo spôsobovať druhému bolesť, nepríjemnosti. Nie je to ešte poníženie, neúctu či dokonca chorobu. Taký človek, ktorý dokáže vo svojej láske k blížnym rozsievať len harmóniu a mier, taký dokáže byť vždy ústretovým a plným túžby spolupomáhať všade tam, kde rozpozná, čo treba vykonať. S takým človekom je potom radosť podielať sa na čomkoľvek alebo jednoducho byť v jeho prítomnosti. Je plný porozumenia, pochopenia, dokáže vždy s vlúdnosťou hľadať východisko z danej situácie. Človek, ktorý vo svojej sebeckosti nedokáže odsunúť svoje ja až na posledné miesto, nie je schopný mnohé z toho ani vidieť. Taký je tiež duchovne lenivým, pretože sa nedokáže premôcť a vyvinúť väčšiu námahu v dávaní seba samého druhým ľuďom. Tam, kde je táto lenivosť ducha, býva miesto dávania seba druhým naopak o to väčšie požadovanie pozornosti voči sebe samému. Taký človek býva stále nespokojný a plný kritiky, mnohému správaniu od druhých ľudí podsúva zlé úmysly a v tejto precitlivenosti je vzťahovačným. Bez toho, aby si to pripúšťal, jeho život sa stále točí len okolo neho samého. Taký človek nemôže byť nikdy šťastným, pretože svojim necitlivým správaním voči druhým ľuďom vyvoláva v spätných účinkoch pre seba len ďalšie nepríjemné prežívanie. Viní z nich však len druhých a nie je schopný si uvedomiť, že je to práve on, kto okolo seba šíri trvalú nespokojnosť, nevlúdnosť, lútosť, kritiku a tým stálu disharmóniu. Ale nečudujme sa, že sa v dnešnej dobe medzi ľuďmi prejavuje táto sebeckosť v mnohých maličkostiach. Všimnime si, akým spôsobom sú vychovávané deti od najranejšieho veku. Už nemožno ani hovoriť o výchove, lebo v mnohých rodinách sú deti obstarávané len hmotne, teda telesne. Čo to znamená vychovávať dieťa zverenému do ruk, už mnohý mladý človek ani netuší. V čase, keď je uprednostňované vlastné ja pred spoluprežívaním a spolucítením medzi ľuďmi, nemožno sa ani čudovať, že sa stále viac vytráca správne uchopenie pojmu výchova. Tá však chýba nielen v rodine, ale aj v škole, pretože škola namiesto vychovávania požaduje od detí iba pamätanie si mnohých údajov. Dnes je predsa najviac cenený človek, ktorý je šikovný a schopný svojou šikovnosťou zarobiť veľké peniaze. A k tomu sú deti vedené aj svojimi rodičmi. Tieto deti sú potom pod tlakom, kedy musia vyvíjať veľké úsilie na to, aby ich mozog pojal čo najviac informácií a dokázal ich potom spracovať a využiť vo svoj prospech. Mnohé deti sú zase nezdravo rozmaznávané a rodičia sa mnohokrát dostávajú do postavenia sluhov svojich detí. Také deti potom nedokážu a tiež ani nemôžu prežívať svojim citom pravé vzťahy s druhými ľuďmi ako posilnenie a radosť zo spolupráce na akomkoľvek diele. Doteraz nespoznali, čo to znamená, lebo sa s dôverou a vrúcnosťou medzi ľuďmi nemali kde stretnúť neprežívajú radosť a šťastie, ktoré z rozumového prístupu k životu nemôžu plynúť. Východiskom z tejto nedobrej situácie je správne fungujúca rodina. Základom takejto, rodinej, základom takejto rodiny je úctiplný harmonický vzťah ženy a muža, predknutý láskou, ktorá najviac zo všetkého otvára vnútro človeka k myšlienkam na druhých. Ak milujeme, túžime vo svojom šťastí obdarovávať druhého, starať sa oň alebo ho chrániť. Túžime byť takými, aby si nás ten druhý mohol vážiť. Ak však myslíme viac na svoje potreby a kritizujeme jeden druhého, potom nemôžeme hovoriť o láske. Avšak pokiaľ v láskyplnom a harmonickom vzťahu vyrastá dieťa, ktoré obklopené touto láskou zachytáva jemné záchvevy citového prežívania svojich rodičov, potom je schopné tento cit rozvíjať aj u seba. V tomto cite tiež zachytáva všetko, čo ho rodičia učia nielen svojimi slovami, ale aj svojimi skutkami. Výchova dieťaťa teda spočíva v učení detí spoznávať zákony stvorenia, vedieť s nimi súznieť a v ich naplňaní sa stávať slobodnými a samostatnými ľudskými duchmi. Poznávanie a vraďovanie sa do zákonov stvorenia treba deťom odovzdať im zrozumiteľným spôsobom deti samozrejme vo svojom bytostnom chápaní okolia potrebujú všetko uchopovať názornými príkladmi, za ktorými až po určitej dobe nájdu slová, ktorým im na to dávame. Vo svojom cite musia vždy rodičia dokázať rozpoznať danú situáciu a s láskyplnou dôslednosťou viesť svoje dieťa k dodržiavaniu určitých pravidiel deti potrebujú tieto pravidlá poznať od rodičov a tiež potrebujú mať v dôslednosti svojich rodičov oporu. Avšak je dôležité, aby aj rodičia na prvom mieste tieto pravidlá alebo zákony stvorenia ctili a dodržiavali. Bez toho nie je možné deti správne vychovávať a viesť k pravej ľudskosti. A práve v tom je tiež pravá láska, dávajúca dieťaťu presne to, čomu mu prospieva čo ho posilňuje, aby sa stal v dospelosti citovo rozvinutým, rídzim človekom. Neznamená to teda nechať deti, aby si robili, čo chcú, ale ani to neznamená chladnú drezúru, ktorá je bez láskavosti a spolucítenia. Človek, ktorý vo svojom vnútri dokáže rozochviet tie správne struny lásky a pravého milosrdenstva, dokáže v každej situácii rozpoznať, ako sa zachovať, teda aj ako viesť správnym spôsobom svoje deti. Učme teda deti ohľaduplnosti k druhým aj tým, že sme ohľadúplní jeden k druhému. Aby túto ohľaduplnosť mohli deti vidieť aj v tých najmenších činoch. Učme ich tiež nesebeckej pomoci druhým, ktorá nám všetkým bude vždy prinášať len radosť. Takto vychované deti budú každému len pre radosť a môžu z nich potom vyrásť skutoční a čestní ľudia, ktorí budú túžiť čisto a poctivo zmeniť svoje okolie k lepšiemu. Ak teda chceme byť duchovnými, citom, prežívajúcimi ľuďmi, musíme dokázať vždy myslieť najprv na druhých v každom prežívaní s blížnymi. Ako už Ježiš jednoduchými slovami hovoril, miluj blížneho svojho ako seba samého. Teda, myslíme na druhých, aké prežívanie im prináša naše správanie. Ako by bolo nám na ich mieste, ak by sa takto niekto choval k nám? Myslíme na to, čím môžeme druhého posilniť, potešiť, podoprieť v ťažkej chvíli. Veľakrát stačí len vľúdny úsmev, slovo pochopenia pre utrpenie blížneho. Vreli z ruky a ponúknutá pomoc vnúci ale aj spoluprežívanie radosti a tvorivej spolupráce. Je to teda jednoduché. Vo svojich myšlienkach sa nezaoberať len samým sebou, ale s láskavým srdcom i s druhým ľuďom v ústrety a vedieť vidieť aj tie maličkosti a drobnosti, ktorými si vzájomne dávame nájavo, že spolu cítime s druhými v ich prežívaní, že vždy radi a vrelo dokážeme nájsť cestu k srdciam našich blížných. Ak sa budeme usilovať o takýto citový život, potom po čase spoznáme, čo to znamená skutočné priateľstvo, dôvera a láska medzi ľuďmi. Potom tiež nájdeme medzi sebou stratenú skutočnosť vo všetkom, čo myslíme, hovoríme a konáme. Nie je to len len podporovanie rôznych dobročinných spolkov a akcií. Je to predovšetkým ochota pomáhať v každej minúte nášho života a to aj vo chvíli, keď sme nútení odsunúť bokom naše vlastné predstavy a priania či svoje pohodlie. Ak teda dokážeme otvoriť svoje srdce druhým ľuďom a so skutočnou vrúcnosťou citu budeme vždy schopní rozpoznať, čo druhý prežíva, potom k nám bude prúdiť oveľa väčšia radosť z vykonanej pomoci, než z uspokojovania vlastných potrieb. Je to jednoduchý zákon dávania a brania. Čím viac dokážeme dávať, tým viac môžeme aj prijať. A chceme len príjmať, hoci iba obyčajnú pozornosť voči svojej osobe, šírime okolo seba už týmto svojim chcením zišné myšlienky, ktoré nám nemôžu priniesť očakávané šťastie. Preto, milé ženy, nebuďte rozmaznanými princeznami či necitlivými a spájajúcimi manipulátorkami druhých, ale prebuďte svoju krásu vo svojej vnútornej obetavej láskavosti pomáhať blížnym a tým tiež dávajte rodinné zázemie nielen svojim deťom, ale aj svojim mužom. Preto muži, nebuďte ješitnými despotmi či lenivými flegmatikmi, ale stante sa chrabrými ochrancami vášho okolia. Povznášajte druhých svojou spravodlivosťou a odvahou postaviť sa každému útlaku prichádzajúcemu k vašim blížnym. Vyzdvihnime z prachu pravú ľudskosť, ktorá sa teraz krčí v kúte pred nadutou sebeckosťou a ješitnosťou. Jedine pravá ľudskosť nám dáva väčný život. Myslíme na to, že po našej pozemskej smrti je náš duch vedený svojou rovnorodosťou k nádherným záhradám väčšného života, ak bol náš život naplnený rovnakou nádherou citového prežívania. Alebo klesá dole do rozkladu väčšného zatratenia, ak žil v mylnej predstave, že môže vo svojej sebeckej necitlivosti robiť čokoľvek, čo sa mu zachce a pritom nehľadiť na následky svojich činov, ktorými utláča druhých. Jedine čistý, činorodý, nesebecký a pokorný duch môže vystúpiť svojou ľahkosťou nahor k výšinám. Učme sa teda poznávať až do tých najmenších maličkostí, čo to znamená byť nesebeckým, ohľaduplným, pravým človekom. Nech nás teda našimi životmi sprevádza jedine myšlienka byť čistým, činorodým a Bohu milým človekom. Počúvate Slobodný vysielač Milí poslucháči, srdečne vás vítam v úvode ďalšieho dnes výnimočného vydania relácie Cesta v zostupu. A výnimočné je v tom, že dnes je to presne 10 rokov, čo spolu s Tomášom vytvárame túto reláciu. No a my sme sa rozhodli, že práve tento deň a túto reláciu uh, chceme stráviť tu v štúdiu, takže sa nachádzame v štúdiu v Banskej Bystrici. Priznám sa, že pre mňa je to po takom dlhom čase úplne nové. No a dnes uh, spoločne budeme rozprávať okrem iného aj na tému, ktorú sme nazvali Demokracia, kam sme sa dostali a prečo. Ale ešte predtým, ako sa pustíme do tohto rozprávania, tak by som bol veľmi rád, keby sme sa troška v takej rekapitulácii celých tých rokov vrátili do úvodu dnešnej relácie, takže ja privítam tu so mnou sediaceho Tomáša. Tomáš, želám pekný podvečer. No, Mário, ďakujem veľmi pekne ďakujem za Tomáš, tak ak by sme mohli pred tou našou témou skúsme sa tak v spomienkach vrátiť na úplný začiatok toho celého príbehu, ktorý smieme dnes spoločne prežívať a verím, že ešte prežívať dlho budeme, má to ešte takú, taký predvývoj, pretože vy ste sa do Slobodného vysielača dostali ešte o niečo skôr, ako sme my dvaja sa začali spolu vysielať, tak skúste sa tak v spomienkach vrátiť na začiatok toho celého, ako to vzniklo a ako sme sa vlastne my dostali do tejto pozície, mm. v ktorej dneska tu my sedíme. Mario, ďakujem pekne a ešte mám prvzbu, otázočku, či viem sa počuť... Vstupnú. Áno, áno, Tomáš, ja to, ja to tu sa snažím nastaviť. To je výborné. Uh, Ako ste teraz na tom? Počujem vás silno a seba Slavúčko. Uh -huh. Tak asi takto to ostane, Tomáš, a tak skúsim počas tých rozhovorov no, niečo s tým, tým. urobiť. sa s tým trápiť. Ja som veľmi rád, že sme v tomto nádhernom štúdiu v Banskej Bystrici spolu aj s našimi žienkami a keď sa pýtate, uh, máš, na úplne... už som to zvládol, môžete to dať. Keď sa... Nádhera. Trošku tichšie. Dobre. Fajn. Ešte? Dobre, ďakujem. Tak. A keď sa pýtate na tie úplné úplne začiatky tohoto nášho pôsobenia v slobodnom vysielači, tak uh, pri tomto desiatom výročí... Vám, vám o tom, milí poslucháči, môžem niečo povedať viac. Aj s takým hlbším príbehom, ktorý sa nám s Máriom odkryl po tých 10-12 rokoch spolupráce. Úplný ten začiatok bol taký, že istý môj známy mi napísal tak 13 rokov dozadu mail, že existuje slobodný vysielač a že by som sa mohol ozvať zakladateľom vysielača s otázkou že či by mi nevytvorili priestor na nejakú reláciu, lebo ja som už v tom období mal za sebou asi 250 alebo 300 verejných prednášok po celom Slovensku v Čechách a v tom období som sa už rozhodol že si doma nebudem viesť evidenciu všetkých prednášok všetkých termínov a všetkých názvov, ktoré som v minulosti absolvoval lebo už ich naozaj bolo v tom období viac a už som si povedal, že to už nemá zmysel. No a ja som tomuto známemu na jeho výzvu odpovedal tak, že si to ma nezaujíma nejaký vysieláč, že slobodný vysieláč a už vtedy som sa dozvedel z médií, že to budú pravdepodobne nejaký... A radikálni fanatici, ktorí nerobia nejakú protištátnu činnosť a tak si vravím, nejdem do toho, <kým> pôjdem si proste svojou, svojou osobnou cestou a budem robiť ďalej prednášky, ktoré robím. No, ale potom mi ten istý známy napísal druhýkrát a bola to taká zhoda okolností, že ja som práve mal cestu, firemnú cestu pretože predtým som robil v stavebnínách v Dolnom Kubíne a mal som firemnú cestu do Zvolena. Tak sa mi to nejak vnútorne spojilo, že ideš do toho Zvolená, budeš obchádzať tú Banskú Bystricu, že skúš tam napísať do toho vysielača, že či by náhodou, prece len to nestálo za to. Tak ja som napísal Borisovi Korovnímu s tým, že by som rád urobil prednášku napríklad, teda reláciu o modlitbe. Lebo tá téma mi bola vtedy veľmi blízka, tak si vrátim, to bude, to bude dobre. No ale Boris reagoval tak, že on má toho plno, ale že istý Peter Kršiak by sama možno ujal, že to zistí. Ale že to bude niekedy v doobednom čase. V rámci toho, toho Petroho hudobného programu, ktorý máva. mával a máva dodnes. No a tak sa to aj stalo. Peter Kršiak mi potom napísal s tým, že teda môžem prísť. Dal mi čas asi na 9. alebo 10. hodinu do obednu. No a ja som po tej firemnej akcii sa nejak vyspal v hoteli Vozvolene a na ten druhý deň prišiel tu. Pamätám sa na to, mal som starý kabát po bratovi, čo som vzdedil taký Vtedy som si pripadal byť taký dospelý už v takom kabáte dôstojnom, ale to bol kabát, ktorý mal asi 50 rokov už, ale mal som ho rád. No a prišiel som tu taký, taký do takého veľkého sveta, tu do Banskej Vistrice do Vysielača, ten bol vtedy ešte tam hore pri námestí. No a sadol som si za mikrofón a No a prvá relácia prebiehala celkom príjemne. Peter kládol veľmi zaujímavé otázky a ja som sa za tým mikrofónom cítil proste fakt príjemne a dobre. A mal som aj taký pocit, že k tej téme modlitba prichádzajú veľmi pekné myšlienky. Neviem, ako to na Petra a Borisa sa ako zapôsobilo, ale viem, že... Po prvej prestávke práve prišiel Boris z, z domu do rádia a vraví, doma som to počúval, tú prvú čas, umýval som si zuby a som si povedal, musím prísť do toho vysielača, že, že chcem vás poznať, podať ruku, že kto ste, čo ste, že páči sa mi to, že poďme spolu robiť reláciu, že čo robíte dnes večer? Ja vravím, no ja dnes večer mám prednášku už dohodnutú, lebo ja som si okrem firemnej akcie a toho vysielača do obeda ešte dohodol prednášku na večer, takže ja som večer už nemohol mať druhú reláciu, ako diskusiu v rádiu. Ale potešila ma tá ponuka a potešilo ma to, že Boris práve s, možno aj s Petrom niečo také hľadali. No a tak si vravím, no tak dnes večer to už nebude, ale prídem niekedy inokedy, tak Boris hovorí, tak urobíme to v rámci relácie v prvej línii. No a tak som si už potom zvolil nejakú tému a začal som tu chodievať. Pravidelne, značením bez nároku na akúkoľvek odmenu proste, pre mňa to bolo naplnením toho, tých mojich vnútorných potrieb, odozdávať to, čo som smel v živote pochopiť, poznať a dávať to ďalej to bolo vlastne tým som uvoľňoval tú, tú veľkú vnútornú silu ktorá sa vo mne zbierala tým, tými poznatkami, skúsenostnými prežitiami a keby som to nedával ďalej cez prednášky koncerty alebo takéto relácie, tak asi ma roztrhne asi by som nemohol že Bo... bolo to veľmi silné a vnímal som, že to v tej fáze života nesmie zostať v tichu že sa to z toho ticha už, už musí postupne dávať von. A že to doba potrebuje. No a tak som začal v prvej línii, potom, potom som sa, počúval som iné relácie v rádiu, dozvedel som sa, že tu chodí istý Pavel Pakoš, kniaz, ktorý práve nejak neviem, nemohol kázať v rámci kostola, provokoval svojimi témami a otázkami, tak som ho potom pozval do relácie v prvej línii, že poďme si to, čo nemáme ujasnené, vysvetliť priamo takto tváru tvár v relácii v prvej línii. Nebudeme si pozachrbať on vo svojej a vo svojej relácii hovoriť svoje a každý o tom druhom niečo, čo má ako keby nevyjasnené, nepochopené, že stretníme sa priamo a povedzme si to chlapsky do očí, normálne na rovinu a pred ľuďmi. No a viem, že tá prvá relácia sa, myslím, volala, že je Boh spravodlivý. Tam sme sa zahoberali otázkami tej zdanlivej nespravodlivosti, keď sa človek narodí do chudobných, bohatých pomerov, zdrávý, nemocný. Ako to súvisí s celkovým, celkovou púťou duše, ducha v, v tom duchovnom vývoji, jak prechádza životmi, Čo samozrejme kontrastovalo s Pavlovým videním života, tým, bežne, akoby, tým bežným. No a vznikli z toho veľmi emotívne, silné pred... diskusie, prednášky, relácie, ktoré mali obrovský posluchácky ohlas. No a z tej jednej o tom, či je Boh spravodlivý, potom vznikla ďalšia, čo je církev, pretože ja som mal nejaký pohľad na církev a zdalo sa mi, že to, čo Ježiš hovoril, že Peter, ty si skala na tebe, postavím svoju církev a brány ju nepremôžu, že to, uh, že to ten pojem církev znamená viac než iba pozemská organizácia, že to je proste spoločenstvo ľudí, ktorí pochopili podstatu Ježišovho Evanielia a tej skutočnej hm, c, lásky a spravodlivosti zároveň a vnímal som, že títo ľudia sa nachádzajú v rôznych pozemských spoločenstvách a napriek tomu tvoria akoby nadmnožinu určitej nazvime to církvi alebo určitého proste duchovného spoločenstva ktorých spájajú viac než pozemské záležitosti tých, tých daných spoločenstvách a to sme opäť konfrontovali s Pavlom Pakošom a opäť mám pocit, že hmm. Ani ten Pavel, Pakož nakoniec, nemohol inak než mnohé veci ako keby nanovo prehodnotiť, nanovo sa nad nimi zamyslieť. Ja som sa tiež nad niektorými zase jeho pohľadmi, názormi mohol zamyslieť. A vznikla taká veľká vlna nadšenia, energie, aj vysielač bol vtedy mladý, bol plný ideálov ľudia očakávali, že prinesie nejakú veľkú zmenu do spoločnosti. Neviem, či sa tak stalo po tých rokoch, ale boli to také veľmi emotívne časy. No a až jedného dňa, ja som takto chodil do tej prvej línie a až jedného dňa vravím tomu Borisovi, že mňa by to už aj tak potiahlo spraviť nejakú vlastnú reláciu, ktorá bude mať nejaký myšlienkový vývoj, nejaký názov, rozsah tém, ktorými sa budeme zaoberať. A, že sa to nemieša v iných reláciách, lebo to nikto potom nedohľadá a tak ďalej. No a mali sme tak pekné vzťahy s týmito dvoma mužmi, vtedy bol ešte aj Norbert súčasťou Rády a Lichtner, ale... Máš som pocit, že jeho, jeho záujem, jeho téma ide iným smerom. On sa zaoberal viac spoločenskými témami než takými čo našimi. No ale bolo to veľmi pekné, veľmi príjemné a my sme s Borisom potom to akože rozbehli tak, že on to moderoval. Ja som bol keby host vo svojej relácii. No a spomínam na to, ako na prekrásne obdobie života sa tieto trvalo. Počítam rok, rok a pôl vždy raz do mesiaca ja som odchádzal po práci na aute, alebo akokoľvek tu do Bystrice. Zkrátka tá relácia pre mňa veľmi veľa znamenala. Až potom nastala chvíľa, keď ten Norbert z rády odchádzal za nejakých okolností. No a bolo potrebné vykryť jeho vysielací čas. Ja som prišiel tu do rádia a ponúkol som sa, že ak, ak potrebujú nejakú pomoc, rád pomôžem s vykrytím toho času, buď ako moderátor alebo nejakou reláciou ešte dodatočnou. No a Boris Korovný mi v podstate povedal, že pre ňo by bola najväčšia pomoc, keby on sa mohol venovať tomu večernému času a moju reláciu by mohol moderovať niekto iný. No a milí poslucháči, ja som si spomenul na Mária na to, že my sme sa rok, dva, tri pred touto udalosťou, touto etapou stretli v Čechách v Záhradnom dvore Liste na jednom takom prenádhernom mieste. Presne vidím to miesto, tú lavičku, to jazierko. Mário tam prišiel v takej kombinéze na motorke a sadol si tam a hovorí, že, že Tomáš, my spolu budeme niekedy proste robiť prednášky alebo niečo také a ja som si v tú chvíľu, keď Boris povedal že niekoho si mám nájsť tak to tak toto zoplo v hlave Mário tak som sa milí priatelia a posluchači ozval Máriovi, no a ja som sa takto prácne dostal opisom celého začiatku až do tohto bodu, takže Mário ďakujem že ste to vtedy zobrali a že sme začali v podstate takú novú a už veľmi dlhú etapu našej spolupráce takže Mário, ďakujem no a som rád, že takto dlho sme spolu takto na, na diálku aj, aj fyzicky Tomáš, veľmi sa teším z toho že tento moment nastal a rovnako sa teším z toho, že sme práve pred desiatimi rokmi započali túto cestu, lebo tak ako sme smeli v aute hovoriť, tak táto cesta je nielen veľmi krásna a bohatá, ale myslím si, že nám obom do veľkej miery zmenila vlastný život. V tom, že sme smeli spoznať úžasných ľudí, vznikli veľmi krásne a hlboké priateľstvá, ktoré pretrvávajú do dnes a myslím si, že stále spoznávame krásnych ľudí a pre mňa asi tá najväčšia cena toho je naše priateľstvo, ktoré ktoré pretrvalo, ktoré sa rozvíja, ktoré sa prehobuje a myslím si, alebo vidím to za seba tak, že je určite na celú túto životnú púť. A ja som za to veľmi vďačný, pretože naozaj tento projekt je pre mňa niečím a srdcu blízkym a robím ho z presvedčenia a robím ho veľmi rád. Nehovorím, že ho robím dobre, ale snažím sa ho robiť najlepšie ako viem a... Mám z toho veľkú radosť Tomáš, že sa smieme stretnúť a v, kaž... v končnom prípade chcem povedať, že je veľmi milé sa opäť v rozhovore vidieť z oči v oči takto mm -hmm. v štúdiu, pretože naozaj sme tu asi po štyroch rokoch a tie relácie pripravujeme cez ten telefonický rozhovor a toto má niečo do seba, že smieme Nepochybne. sa vidieť a aj ten zvuk je úplne iný a je ale. to také fascinujúce, aj keď tieto tlačítka vyzerajú tak ako nanovo pre mňa, ale to vôbec mm. nevadí Takže Tomáš, veľmi sa teším rovnako ako vy, že sme sa dostali až sem nechce sa mi veriť, pretože tých 10 rokov zbehlo ako voda. Je to ako keď lusknete prstom fakt prežili sme veľa začali sme v štúdiu ešte mimo tohto miesta a potom sa to vlastne premiestnilo sem kde sedíme teraz. A my sme medzi tým ešte mali externé pracovisko v Dolnom Kubíne, Aj, takže... na takom veľmi tajnom mieste, kde sme... <laughs> <laughs> takže to, to bolo skutočne čas. Tomáš, svem. teším sa veľmi z toho, že sme sa dostali sem a verím, že sa budeme chcieť dostať ešte ďalej a Poďme, hmm. ideme na to. No. Ja keď, tak milí poslucháči, pozerám na túto cestu, či už je to naša relácia, cesta vzostupu, alebo vôbec aj e, takú svoju nejakú verejnú činnosť, tak m, teda prostredníctvom prednášok, dajme tomu teraz už aj koncertov a takto, tak, tak vidím taký, taký veľmi zaujímavý, možnože aj trochu poučný obraz. Že, a že, ja keď som úplne začal robiť prednášky, Mal som asi 21 rokov, keď som urobil úplne prvú prednášku. Bolo to, bolo to v Poprade. Alebo v tom období som navštívil, krátko pred tým obdobím som navštívil prednášku istého pána doktora Ivana Rúsnáka, ktorý vychádzal z diela vo Svetle pravdy a ktorý veľmi takým kultivovaným a ušlachtilým spôsobom približoval hodnoty z toho, toho diela a zároveň m, tak trochu m, tak trochu premostoval takými zážitkami zo svojej m, lekárskej praxe zo života a ja som po jednej z tých prednášok bola, bola vo svite, pamätám sa na to ako dnes on mal také sivé sako bialý rovlak, sviečka horela na stole a ja som od... a bola to jeho prednáška o vzťahoch partnerských ja som odtiaľ vtedy odchádzal uh, nadšený. Úplne som, som bol nadšený tým, že oh, že toto ľudia potrebujú počuť. Že, že niečo... O zákonoch stvorenia, o, o takých tých neviditeľných, nepísaných princípoch života, že, tak jak, jak máme pozemské zákony a nejakých poznáme alebo nepoznáme, ale sú aj tie hlbšie duchovné, podstatne jednoduchšie ale všeobsiahlejšie. obsiahlejšie a oni zasahujú do každej sféry nášho života, zdravia, vzťahov, zamestnania do všetkého a... Že my ľudia sme všetko možné v tom vedecko-technickom rozvoji dosiahli a my v týchto základných otázkach som videl, že, že tápame, že sme slepí a hluchí úplne. Vrátane mňa. Ale ja som bol mladý a nadšený, a myslel som si, že môžem hneď ísť medzi ľudí a hovoriť o týchto hodnotách ako taký mladý učiteľ a, ne, Našťastie mi vôbec nevadilo, že, že ako na mňa možno pozerajú vtedy tí už dospelí, skúsení ľudia, čo majú niečo prežité. A ja som si povedala, že ja proste chcem svetu o tomto hovoriť. Tak mladicky, nadšene, tak um, pateticky, ako som to len vedel. E, išiel som na prednášku Pozrel som sa na seba do zrkadla, vrajím, takýto chlapec tuto, ja chcem tak, tak, tak som si bradu nechal naraz, aby som vypadal staršie, nepomohlo. Ale ta prvá prednáška v popravde bola o zákonoch stvorenia a vychádzal som z diela vo Svetle pravdy a tam boli zákony, zákon spätného pôsobenia, akcie, reakcie, zákon a mnohé takéto duchovno-duševné zákony, ktoré potom sa prejavujú aj na fyzickej rovine veľmi známe, ale o veľmi známych akkeby, situáciách, ale na tej duchovnej, duševnej rovine neboli ľuďom známe. No a ja som to mal aj napočúvané, aj prežité, možno, že aj z dávnej minulosti, neviem, ale ja som sa na tú prvú prednášku pripravil tak, že ja som si napísal asi 5 až 4 riek a od slova do slova som sa ich naučil, aby som náhodou neurobil chybu, lebo nemal som žiadnu skúsenosť s tým, že prísť medzi ľudí, postaviť sa pred nich a začať rozprávať a dve hodiny sa nezastaviť. Tak som sa to drvil doma, ráno, večer. Mala prísť, pr mal prísť ten deň prednášky. Bolo to v takzvanom Energy klube. Vyslá pani Mikolajová úžasná žena nám to tam sprostredkovala. Pozvali sme ľudí, Mário, asi 30 40 ľudí tam bolo. Bolo to plné v tej miestnosti. A, a ja sem, no a tak, teraz poď, no tak som ako všetko naučené krásne i rozprával, tak aby to vypadalo, ako, že to hovorím z duše, ale ja som to mal všetko pripravené. No a potom to pokračovalo tak, že e, ma napadlo ísť do Košíc, do Ružomberka. Ja nemal som auto, skúsenosti v hmote žiadne, v Ružomberku som vystúpil z vlaku, videl som, kde idú ľudia, tak som si povedal, tam bude námestie, prišiel som na námestie a si no kde mám tu hľadať miesto na prednášku. Brnkla mi nosa značka Veľké Ičko, zelené informačné centrum, tam som sa pýtal na nejakú miestnosť, poradili mi istého pána Plávku v istom Bjorncenovom dome. Prídem tam, pán Plavka, láskavý človek, skromný, láskavý človek. Vytvoril hneď zázemie pre prednášky. Tak som tam začal chodiť. Lenže mne, mne tento postup dlho nevydržal. Lebo po Rúžomberku som mal prednášku v Košiciach. A do Košic som prišiel do toho Petra Tóta, do toho jeho tiež taký klub zdravia. Bolo to v podzemí, nevetralo sa tam, tak, taká, taká pre mňa vtedy ťažká energia tam bola. A mal som tam málo ľudí. A ešte sa to nahrávalo vtedy, lebo on to chcel nahráť a na CDčko napáliť a preda, tak sa to vtedy robilo. A Mario, ja som s tými svojimi naučenými múdrostiami sa dostal do takých úzkých, že z tých piatich ľudí, čo tam boli, mi tam jeden zaspával, dvaja odišli a tie ostatní tam zostali asi zo slušnosti. A som si povedal, ak sa ja teraz zaseknem, tak sa už nerozbehnem v tomto živote vôbec. To bude taká trauma. Tak som tu takzvanú svoju prednášku odprednášal dokonca s, s jedným predsavzatím, že už v živote nepôjdem do relácie s naučenými papiermi dopredu. A tak sa to stalo od vtedy, potom som mal možno, že 400 prednášok verejných Naše relácie. V podstate robíme úplne bez prípravy, bez papiera. Niekedy 10 minút pred začiatkom nastavíme tému. A to bolo všetko vlastne tou úplnou traumou, ktorú som zažil. Ale to hĺbšie pre aj možno, že na, našich poslucháčov celého príbehu je pre mňa v tom, že ja som tie prednášky robil popri práci a Takže zarábal som málo, mali sme rodinku, malé dieťa. Mal som niekedy problém zaplatiť nájomné zabývanie, účty a podobne, ale vždy som na tú prednášku musel ísť a za to ďakujem aj manželke, aj, aj potom synovi za tú podporu, že vždy to podporovali ako veľkú prioritu života, dávať tieto hodnoty, hovoriť o nich, dávať ich ďalej a pokúsiť sa ich samozrejme žiť že ja neviem, išiel som napríklad do Košíc na prednášku a nemal som na cestu späť takže to bolo tak, že prídem tam a musí prísť pri tom vstupnom čo bolo, dajme tomu minimálne 15 ľudí, aby som mal na cestu späť a prišlo 13 tak ja prednáška beží a ja rozmýšľam, že budem musieť vystúpiť v spiskej novej vsi a pod odtiaľ stopom, ale na ráno na 6 do práce tak sa vrajem, nejak to dám že nejak to bude, no tak do spiskej sa doveziem a niečo sa stane. No a v polovičke prednášky po polhodine sa otvoria dvere a vojdu dvaja ľudia, ktorí doplatili to vstupné tak, aby som sa mohol dostať do tej 10. pol jedenástej večer domov a ráno v kľude nastúpiť. Diali sa takéto veľké zázraky a Všetko to bolo viac menej z toho nadšenia odovzdávať tieto myšlienky a hodnoty. Tak, jak som vedel. Vidím aj u seba veľký vývoj, že niektoré veci by som už nehovoril tak, ako som ich hovoril. Inak by som ich uchopil, možno by som ich povedal pokojnejšie inak. Možno o niektorých veciach by som nehovoril vôbec. To je vývoj. Ale robil som to najlepšie, ako som vedel a... a Veľa ľudí sa ma pýtalo z, z mojej rodiny a známych, teda nie ako najúžšej rodiny, ale takých známych, že na čo to robíš? Že pozri, si, vyhadzuješ do toho peniaze, príde ti tam 5 ľudí, 10, 15, 20. Vieš, a na čo to robíš? Rob niečo, že kde si zarobíš? A tak ja som vtedy tak premyšľal, že či naozaj by som... Či to má zmysel, nemá. Ale práve aj za pomoci manželky a potom neskôr samozrejme aj za pomoci vás a z toho vzťahu vzájomného, som si uvedomil, že proste nemôžeme merať, nemôžeme merať našu prácu tým, koľko ľudí dnes jej chápe, alebo koľky ľudia ju príjmajú. A už vôbec nie nejakým materiálnym, a materiálnym a spätným dopadom hej, na nás, že koľko nám to dá. Že to musíme proste robiť ako ten muž, ktorý sadil stromy a vedel, že on nebude jesť ovocie tých stromov, ale budú to jesť jeho deti a vnúčata. A právnúčata. Že je taká doba, že proste treba to dávať svetu. Že nič iné nepomôže než poznanie týchto zákonov všeopsialých. A tak ja som sa rozhodol, že proste budem to robiť aj, aj pre jedného, pre dvoch, pre piatich, a že Pôjdem aj na druhý koniec Slovenska, keď to bude potrebné pre toho jedného, lebo keď som si predstavil, ako ja sám si hodnotím svoj život, keby mne niekto v živote v niečom pomohol a keby si povedal, že ako nejdem ja na druhý koniec Slovenska za tým Tomášom, lebo je tam sám. A zároveň, ako, ako veľmi by som ocenil, keby niekto prišiel a pomohol mi v niečom, v tom mojom svete, že by som to považoval za niečo veľké, ten môj svet, že že som, predsa má otec, mám deti, že považoval by som to za veľkú vec, keby niekto pre mňa. A teraz ja nejdem kvôli niekomu, že je to iba jeden, že sú to iba dvaja, piati, 20 Že náhle mi to prípadalo byť také, že premýšľať takto kvantitatívne, že je úplne ako keby mimo myslu, že to nesúvisí vôbec s pochopením podstaty. Že my proste potrebujeme ísť a ísť aj pre jedného. No ale čo sa začalo diať, že ja som postupne na tej ceste si začal vytvárať vzťahy. Hej? V prípade našej relácie, Mário, s vami, so Silviou, manželkou, s priateľmi, ktorých sme si postupne začali vytvárať našou reláciu pred náškami. A hoď to nie je tak veľký počet ľudí, dajme tomu, aby sme hneď zmenili najväčšie spoločenské nejaké veci, tak je to dosť veľký počet ľudí na to, aby som mal presvedčenie, že to malo zmysel. Že to niekomu pomôlo, že niekto niečo v živote zmenil, že sa s niekým zmieril, s kým sa nedokázal zmieriť, odpustil, že našiel nejaké svoje životné poslanie, niečo, čo, dajme k tomu, k čomu sa bol prihlásiť, lebo mal pocit, že je starý, nevie a tak ďalej, že proste a že nie je toho tak veľa, aby sme mohli povedať, že, že zmenili sme systém, ale je toho dosť veľa na to, aby sa napríklad aj môj osobný život úplne zmenil. Že ja som spoznal tak vzácných ľudí s vami, spolu sme spoznali tak, že my do ktoréhokoľvek mesta na Slovensku, v, preto poviem tak ako nadneseniem ideme, tak všade nájdeme priateľov, s ktorými vieme prežiť nezabudnutelné chvíle. Lebo sú to vzťahy postavené na úcte, na vyšších hodnotách. A že to malo taký dopad potom aj na ten osobný život, že vozím sa v aute, ktorý, ktoré, parádnom aute, na ktorom dnes sme tu prišli, ktoré v podstate nám vlastne daroval jeden z našich poslucháčov, podporovateľov, že že prichádzame tu, milí poslucháči, s Máriom od našich priateľov, ktorí nás navštívili, naše relácie ešte v tom predchádzajúcom mieste. mieste, hej, vysielača, s ktorými sme si vytvorili krásny vzťah. Oni, oni majú prenádenný domček v, v prírode, kde nás pozvali a kde prežívame raj na zemi. Čiže jedna vec je, že celé nám to dáva zmysel, že... Že, že je niekto, pre koho komu to v živote pomohlo. A druhá vec je tá, že ak som mal niekedy tú otázku, že, že, či mám chodiť, či je to dobre, spravodlivé chodiť niekde, ako by naozaj, nie že zadarmo, ale do mínusu, na úkor proste zaplatených účtov a jedlá pre deti, tak dnes vidím, že ten vesmír to tisícnásobne vracia, tisícnásobne vracia aj v tomto požehnaní, že nerobil som to preto, aby mi niekto niečo daroval, nerobil som to preto, aby som sa mal ja lepšie, ale vidím, ako ten vesmír proste štedro vracia, keď niekto niečo chce urobiť nezišne. A toto je to, čo chcem povedať vám, milí poslucháči, po tých desiatých rokoch s Máriom a dajme tomu dvanáctich tu vo vysielači, že nehodnote život podľa toho, že čo vidíte očami, alebo čo sa deje dnes a zajtra. Že pozerajte na život proste otázkou, že či vám to dáva zmysel, alebo nedáva. Či to niekomu pomáha naozaj v jeho živote, alebo nie. Lebo ak to bude pomáhať, tak ten krátkodobý pohľad na ten, na ten krátkodobý zisk vás iba spletie. Lebo z dlhodobého hľadiska sa vám každá obeta zmení na hrudy zlata. Ale proste až po čase, až keď človek dá to srdce a necúvne späť. Necúvne späť. A dnes to vidím, že mám iba 42 rokov, ale prišiel som k poznaniu, ktoré si myslím, že má väčšinu hodnotu. Lebo som zistil, že to najväčšie, najcenejšie, čo mám, to nie sú materiálne veci. Nie sú to peniaze, nie sú to, sú to vzťahy, postavené na čistej vzájomnej úcte. Esencia týchto vzťahov, kde človek cíti úctu od iných ľudí, pretože sa snažil, snaží obetovať pre niečo vyššie. A úctu, ktorú on sám dáva iným ľuďom, keď v nich vidí ich vlastné hodnoty, ich ich dobrotu, ich nasadenie pre vec, tak, tak toto spôsobuje, že v relatívne malom počte, v relatívne malom počte takýchto vzťahov máte najväčšie istoty života. Že vy ste ochotní pomôcť tým druhým, aj keby ste z posledného dávali, ale oni to urobia pre vás. A zistíte, že to je tá najväčšia vklad do týchto vzťahov, je to najväčšie a najmúdrejšie, čo človek môže spraviť. Ale to sa nedá urobiť tak, že idem teraz dávať do vzťahu, aby som mal svoje vlastné istenie, alebo proste krajší život. Že celé je to postavené na tom, že, že, že akoby stojí to na nohách a nie na hlave vtedy, keď to človek robí pre tie vyššie hodnoty, proste preto, aby, aby ste niekomu pomohli, niekto sa vymotal z tých pocitov, z ťažkostí, že nechápe, je, ako, ako to, čo prežíva, súvisí s jeho podvedomím, s jeho minulosťou, s jeho skutkami, ktoré robí a nevie o tom, že ich robí a spôsobuje si nejaký osud. Keď toto, ako to súvisí s tým, že niekto nenašiel svoje poslanie, ale keď ho nájde. No a keď to človek začne robiť tak, že naozaj proste robí to nezíšne, že seba nasadí ako prvého, tak sa začnú diať tieto vzťahy a tá sieť, zlatá sieť, ktorá človeka podrží, aj keby padal. A to, to sa nedá, viete, toto ja som nemohol ani našim poslucháčom povedať po roku, po piatich. Ale už po desiatich to vidím. Už po desiatich vidím, hej, že aj poznám mladého človeka, ktorý chcel ísť do zahraničia, že by šiel a tak, že dobre, ale že to, najce, to najcenejšie je, že nie je, že idem do sveta, lebo svet na nás nečaká. Hej, žijeme doma, máme tú zodpovednosť za toto miesto a to, to, to najcenejšie nie sú peniaze, ktoré si doniesieme do zahraničia, sú vzťahy, ktoré vytvárame, ale tie najcenejšie vzťahy sa vytvárajú veľmi dlhodobo. To hlboké sebapoznanie v rôznych situáciách, aj v ťažkých, aj v krízových, formuje a prehlbuje tie vzťahy tak, že oni až po rokoch sa stávajú tou ozajsnou oporou. To sa nedá vytvoriť tak, že idem, idem si prachy zarobiť do zahraničia, potom prídem v 40 a chcem mať pekný život. Nemôžem, lebo nemám vzťahy vytvorené. Tie sa nevytvoria za týžden, za dva ani za rok a už vôbec nie je proste v krčme. Tie sa vytvárajú obetou pre vyššiu vec. A buď tie vzťahy spája táto vyššia vec, ta seba presahujúca vec a tie vzťahy naozaj potom... potom Cezne neprežívame túto požehnanie Božie, keď to poviem takto nábožensky, alebo proste túto tú štedrosť vesmíru života, alebo, ich, alebo nemáme túto tú zjednocujúcu vec nad nami a všetko sa, sa, sa rozpadne, alebo všetko bude iba proste sebecké, sebectvo a ak dnes ja túto reláciu Mário, tak vidím, že, že ona nesplnila ten účel, že by sme sa stretávali vo väčšom, že by sme zatiaľ nie, možno sa to stane, zatiaľ nie, ale ďakujem všetkým, ktorí za tých 10 rokov, vám prvému za to, že vždy ideme do toho spolu a každému poslucháčovi za to, že ak to aj to vnútornou energiou posilňuje, ak urobí nejakú zmenu vo svojom živote, proste, ktorá neviem, ak je to rodič jeho deťom, pomôže neurobiť chyby nejaké, ktoré sme možno urobili my. A z tohoto hľadiska sa so stále učím na to pozerať tak, že, že, že čo, je, čo je veľa, čo je málo. A mohlo by to byť ešte úplne iné, ale nemuselo byť nič. A som rád za to, že že sú ľudia, ktorí to podporujú nás, nás proste počúvajú a m, lebo oni tým, že to počúvajú, to spolu preciťujú a vlastne pomáhajú nám. A pomáhajú tým myšlienkam žiť. Lebo my nejakoniec, ja si myslím, že my nehovoríme až také nové veci, ve dneska si otvorte Facebook, alebo tak tam m, hromada múdrosti. Ale a zase my sa snažíme ich dávať v tých našich farbách, v tých našich skúsenostiach, v tých našich otieňoch. A nie všetko pre všetkých a možno, že práve toto bude pre niekoho, si povie, že, tak, jak sa nám to stalo, Mário, veď poznáme takých ľudí, že, že tešíme sa z toho, že ste to vypočuli a povedali si jej, že tá atmosféra, toto to, to, to sme hľadali. Takže, Mária, dlho rozprávam, ale prepáčte, to, som toho plný. Ja. Nie, Tomáš, ja sa teším, že ste ponúkli takúto rekapituláciu, lebo si myslím, aj za mojich poslucháčov môžem povedať, že naozaj bola veľmi, veľmi hlboká a ja si myslím, že vystihuje podstatu toho celého, pretože plne s vami súhlasím a ohľadom tej investície do tých vzťahov a že tá hodnota tých vzťahov sa naozaj ukazuje až po rokoch. Hej, tiež to v živote prežívam ako vy, že sa to nedá postaviť za rok, dva, tri, ale človek sa po tej, po tej takej správnej investícii naozaj po čase, po dlhšom čase dostane do pozície, kedy si to smie celé tak uvedomiť, že naozaj človek, ktorý nemá ešte tento druh skúsenosti, nevie to tak celkom ohmatať a celkom pochopiť vlastne, o čom to je. A viem to aj spodľa, podľa vlastného života, že tie vzťahy naozaj sa človek nejako učí, tvoriť, nejako ich vytvára, postupom času ide ako keby do tej väčšej hlopky, možno do tej väčšej kvality ako kvantity a po tých rokoch naozaj ten, tie, tie vzťahy prinesú obrovskú hodnotu, na ktorej sa to dá všetko vzťa, Všetko ako keby postaviť a v konečnom dôsledku o, vzťahy sú z môjho pohľadu dôležité, alebo najdôležitejšie hlavne preto, pretože tá láska sa dá prežívať iba vo vzťahoch. Hej, to znamená, že tam je to, tam je to asi najkrajšie. Hej, že že vidím to aj na partnerskom živote som s manželkou nejakých 31 rokov a naozaj to kam sme sa dostali nám momentálne ponúka niečo, čo je čo má fakt hĺbku a na čom sa to dá celé postaviť No a toto sú práve tie veci, ktoré aj mladým ľuďom dajme tomu chýbajú, lebo a oni by sa mali odovzdávať generačne no, že neviem z matky na, na, na dieťa z oca, na, na dieťa na syna, na dceru, že niekto povie, že veď ten mladý človek musí všetko zakúsiť, prežiť, aby pochopil. Ja si myslím, že to tak nie je, že človek na rozdiel od zvieraťa nemusí všetko zakúsiť, aby pochopil, že človek má tú schopnosť predvídať, použiť intuíciu, ducha, dôveru k niekomu, ku komu cíti úctu. A že vlastne, keď sám hlbšie skúma a premýšľa, nemusí trpieť na to, aby pochopil že jedna plus jedna sú dva. A mm, ja som napríklad mal príležitosť, keď som sa oženil s manželkou, ktorá mimochodom je tu, milí poslucháči moja aj Máriová, že sme tu. A, takže ženky, ďakujeme vám za všetko. na slzí v očiach. Že človek nemusí urobiť všetky tieto chyby, aby, aby sa poučil. Lebo ja som napríklad mal možnosť s manželkou odísť, keď som sa oženil do zahraničia. Mňa to veľmi ťahalo do toho zdravotníctva, to viete. A tam sa nám ponúkol rozprávkový niekoľkonásobný pládež, ktorý bolo možné zarobiť v zdravotníctve u nás. A my sme mali v istom Altenhause nejakom vlastne domove pre starých ľudí. Už miesto, v hotové žiadosti a dokonca schválenú žiadosť, stačilo ísť na osobný pohovor. Ja som v tú chvíľu pocítil, proste, ako keď, keď vo vlaku zatiahnete záchranu brzdu, že proste a nie. A my sme sa proste rozhodli, že zostaneme doma a budeme si písať tento náš príbeh. Tých pomalých krokov, tých, tých pádov, a skúseností a v zostupu. A dnes vám môžem povedať, že že ak, ak niečo malo cenu na tých 22 3 rokov čo, čo od, od tej chvíle do dnes no tak to bola práve tá cesta že, že sme k ničomu nedošli ľahko že sme si všetko vy, vy, proste vybojovali a niekedy aj vytrpeli ale dnes každá tá drobnosť má dovolím si povedať snáď to tak bude videná aj z hora že oveľa vyššiu hodnotu v našich očiach že my sme proste nemali peniaze, alebo som chcel chodiť na prednášky. Nebol som z bohatej rodiny. Keď som si mohol ísť do mliekom a tu poslať si nás 50 centov vo vrecku kúpiť liter mlieka, tak to bol sviatok. Nemal som peniaze na chlieb, takže sme si mleli múku, teda zrno, ktoré sme si kúpili vo vreci, aby sme to mali lacnejšie. Bolela nás ruka, lebo to umlieť to ručne. Na elektricky som nemal. Ale... To všetko sme robili, pretože chceme zostať doma, že táto rodná pôda, zem pre nás niečo znamená, že sú v nej ukryté veľké poklady, zlato, ale že je skryté pod povrchom, že sa k nemu treba dostať. A netreba hneď utekať do zahraničia za peniazmi. Ale treba žiť preposlanie, ktoré v tejto zemi máte. A treba veriť, že táto zem je štedrá, ale musíte vydržať. A ja som videl, že keď to hodnotím, že tá minulosť až po dnešok, že v tom procese, v tom kvase tých prežití a častokrát aj seba zapierania sa vytvárali tie najvernejšie vzťahy. Že tam sa ukázalo, kto pri vás stojí, kto pri vás nestojí. Tam sa ukázalo, že čo, čo ste ochotní obetovať pre, pre niečo vyššie alebo nie ste. A tak zostali len ľudia, ktorí v sebe nesú zlato. Ho nikdy by o vás nestal, keď proste nemáte nič. Ale ostanú iba tí, ktorí cítia, že proste žijete pre niečo vyššie. A tým sa proste celý život, ako keby tak obrusy vyselektuje sa to zrno, odplieva, zostane iba určitá hodnota, kvalita. na tej sa dá potom stavať vlastne pevný základ života. No ale toto sú veci proste, ktoré... Neprežije človek, ktorému rodičia dajú, proste kúpia dom, auto a tu má všetko alebo čo do zahraničia a donesie si balík peňazí. ja si myslím, že prostě to, že môžeš putoval po tej púšti 40 rokov že súviselo s tými duchovnými prežitiami tých ľudí a my sme si prežili v rodine s manželkou niečo podobné a ja viem, že to je to najcenejšie a chcem podať, že mladí ľudia nemusia pre toto získavať tú istú skúsenosť, pokiaľ im ju dokážeme odovzdať a pokiaľ oni budú krámať dôveru, ktorú si musíme zaslúžiť. Tomáš, nemôžem len súhlasiť, pretože moja cesta bola obdobná a veci, ktoré majú dneska hodnotu, sa rodili presne takým istým spôsobom, ako ste opísali Súhlasím tiež s tým, že nie všetko treba na sebe prežiť, aby človek naozaj vedel, koľko je dva dva. Takže takto sa to všetko rodí. No a ja verím, že aj týchto 10 rokov vzájomnej spolupráce uh, postavilo veľmi krásny a zdravý základ niečoho, čo, čo do budúcnosti bude mať vždy čoraz väčšiu a väčšiu hodnotu. No a k tomu, čo vlastne robíme, ako to robíme, sa ešte patrí dodať, že že ja sa necítim byť človekom, ktorý by vo všetkom žil to, o čom rozpráva. Že hm, ja rozprávam o hodnotách, ktoré z veľkej časti som prežil, ktoré sa snažím žiť, ale mnohé veci sú ešte akoby, že cítim, že tam ten vývoj má smerovať, tam sa mám namáhať, tam sa hm, ešte musím seba prekonávať, ale sú to veci, na ktorých stále robím. A často napríklad mám pocit, že už som tú vec vládol a príde nejaká situácia s tým, že som sa nachytal na hruškách, že to proste nemám zvládnuté. Preto, preto som aj chcel, aj si prajem, aby naši poslucháči nevnímali mňa, možno že nás, ako ľudí, ktorí hm, hovoria a hlásajú z pozície neumilných učiteľov. Ja to tak naozaj nemám. Ja skôr sa snažím tú reláciu poňať ako akože náhlas rozprávam o tom, čo prežívam, čo si myslím, čo som zažil, pochopil. A to všetko je v procese vývoja. že niektoré veci sa aktualizujú, posunú, zmenia. To všetko tí naši poslucháči by mali vnímať a brať naš, našu reláciu ako podnety na premýšľanie, podnety na skúmanie, nie ako, ako dokonale hotové názory a fakty, ktoré sa nemenia niektoré veci sa už proste ne, nezmetia, lebo viem, že proste sú dané zákony stvorenia, ale niektoré veci predsa len sú akoby veľmi pohyblivé a menia, že tá zákonitosť z nich zostáva rovnaká, ale mení sa podoba, mení sa tá tvárnosť, hej, tých, tých jednotlivých prejavov pravdy, alebo zákonitosti a tá nás vždy na novo prekvapí. Takže je to pre mňa, to pre mňa veľká cesta a Vlastne zmyslom toho bolo aj je stále že pomôcť ľuďom pochopiť tým našim poslucháčom pochopiť to, čo by im mohlo v živote pomôcť, oslobodiť sa naj seba samých, naj svoje poslanie. Druhá stránka je, že nás samých to formuje byť lepšími, stáť si za slovami, o ktorých hovoríme, nehanbiť sa s, s, s, sami pred sebou a tretia stránka je tá, ktorá možno najvi, najviac pokrivkáva je že dostať sa do vzťahov vidieť si do očí aj s našimi poslucháčmi a niečo spolu začať viacej robiť hej? že to sa nedá vynútiť, to, to proste sa nedá urobiť mechanicky, ale Musí, musí, to, musí to dozrieť v čase ale by som si prijal keby, keby to aspoň v, zase aspoň v niekoľkých ľuďoch v niekoľkých prípadoch, ktorí to pocítia prišlo tak, že áno že, že, že poďme sa proste, poďme spolu niečo urobiť ale to najdôležitejšie je tá osobná rovina toho osobného vývoja každého poslucháča a zároveň aj naša že toto to je úplne ten ťažiskový bod pre ktorý si myslím, že to má zmysel stále Tomáš, verím, že to aj má zmysel a myslím si, že by sme za po takéto krásnej rekapitulácii toho nášho celého 10-12 ročného pôsobenia mohli tak prehupnúť do tej, do tej časti, o ktorej by sme chceli dnes pohovoriť a vzhľadom k tomu, že za dva dní oslavujeme vlastne 36. výročie dnežnej revolúcie, teda udalosti, ktoré sa udeli v novembri 89. Tak skúsme, Tomáš, pohovoriť alebo povedať nejaký svoj pohľad na to, čo sa vtedy stalo, prečo sa to stalo a kám sme sa dostali a prečo, ako vnímate tieto celé okolnosti jednak jedna toho roku 89 a skúsme pohovoriť aj o súčasnosti a o tom, kám sme sa dostali, ako to vidíte. No... Áriu, ja som mal v 89. Neviem koľko, 6-7 rokov, takže ja si na to... Sice sí, ako dieťa som to prežíval tak, že ja každý rok som prežíval ako 100 rokov. No, čiže ja keď som mal 6 rokov, ja som mal pocit, že som minimálne 600 rokov na zemi a že, že už ten systém to, to, to všetko okolo, že veľmi dobre do hĺbky poznám a dnes keď pozerám spätne tak ako, ako že čo ja chcem k tomu vravieť až, že 6 rokov som, som žil ale ja som minimálne do tých 10-12 rokov Mário prežíval život že mne sa zdalo, že môj život je é, strašne dlhý ako v dobrom že ja si asi ešte pamätám proste všetko za socializmu, že tie zberné koše na noviny, staré knihy, čo sa to tam hádzalo, my sme sa tam ako deti prehrabávali, ak sa polievalo hrysko na, na hokej v zime pri škole, ak sa to tam večer svietilo a celá dedina na ladia pamätám si na vlajku Gotvalda na, na, na, na našej základnej škole pamätám sa na uh, jak som bol iskrička a keď sa pozriem spätne na to, ja som v tom období žil krátko a zároveň mám subjektívny pocit že to bola veľká etapa môjho života, všetky prvomájové pochody, ja som mám pocit, že som ich zažil tisíc, tak silno som prežil každý jeden z nich hej, že mm, lampionové pochody po dedine a takéto veci že to mňa sa to tak hlboko vrilo, ako by to bola väčšia súčasť života, než, než objektívne bola. A, ale napriek tomu ja neviem, ako by úplne túto tému vyhodnotiť dohlbky. hĺbky, lebo teda, čím viac sa o tom dozvedáme z, z tých médií aj alternatívnych, aj tak, tak vidíme, že proste to je proste tak široká téma, že ja neviem, či by niekto mohol zistoto povedať, že on proste o tom období vie povedať pravdu. Ale zdá sa mi, že že celý ten prechod z jedného režimu do druhého že, že celý ten prechod proste bol veľmi dobre koordinovaný proste starými štruktúrami, že pri moci zostali proste ľudia zo starého režimu, proste si posprivatizovali peniaze a postavili si za to svoje súkromné podniky a dodnes sú z nich pokiaľ to nepokazili multimilionári a vysoko postavení ľudia a stále viac a viac sa mi zdá, že, že my hovoríme o nejakom pre prechode zo starého do nového, ale mne sa zdá, že proste nič sa nezmenilo, je to to isté, len sa zmenili proste kulisy, menili sa farby, zmenili sa závesy, ale nezmenilo sa to podstatné, že... Bola tu snaha ovládať ľudí v tom starom režime totalitným spôsobom. Dnes sa ten súhlas kupuje cez manipuláciu, reklamy a podobne, že, že v niečom sa tá doba ako keby zdanlivo zmenila, ale v tej hlapke moc nie. A mňa tie úvahy vlastne o 89. vôbec o slobode vedú k tomu, čo, čo mi tu vlastne už 10 rokov, vždy 17. novembra plus minus hovoríme, že, že že sloboda proste nie je, nie, nie je spoločenský systém. Že proste sloboda je stav ducha, stav duše, stav mysle. A že pokiaľ my si toto neuvedomíme a nevybojujeme si našu vlastnú vnútornú myšlienkovú slobodu, slobodu od našich vlastných nerestí a nízkych sklonov, takže v skutočnosti, Žiadna iná sloboda neexistuje, nikdy tu nebude, ani spoločenská. Že, že vždy sa iba, iba jedna forma neslobody preoblečie za inú pod pláštikom ako keby ľudských práv a slobod, ale nakoniec sa z toho vždy vykľuje nejaká prosté pasa na človeka. A človek zase len zistí, že, že aj v akomkoľvek totalitnom režime mohol prežívať relatívnu slobodu a mohol prežívať relatívne šťastie, pokiaľ bol v súlade sám so svojím vnútrom a môže byť úplne nešťastný a neslobodý aj v najslobodnejšom systéme, pokiaľ proste je otrok sám v sebe. Že môžete mať krásnu slnečnú oblohu, môžete sa prechádzať po ulici, stretávať sa s kým chcete a napriek tomu vaša duša plače. Lebo, lebo neviete byť šťastný. Alebo proste ste neotvorili svoju dušu, svoje srdce k svetlu, nepoznáte svoje životné poslanie, nežijete ho. A nakoniec môžete byť v akomkoľvek krásnom spoločenskom systému a budete nešťastní. A keď sa, keď sa teda opäť vraciame k tomu 89. a tomu, čo sa stalo, tak si myslím, že my sme... Lebo ľudia vtedy si predstavovali pod pojmom sloboda akoby vyššiu životnú úroveň, úroveň západného sveta. Dostupnosť tovarov, materiálov, a hlavne tie vonkajšie slobody. Ale mne sa zdá, že to poňatie slobody vôbec nebolo previazané s vedomím, že, že byť, byť slobodný od od zlých vlastností, sklonov, byť slobodný od svojej lenivosti, byť, byť slobodný vo vzťahu, A, že mať, mať, mať motiváciu robiť, aj keď vás niek, niekto nenúti. Že najvyšší prejav slobody si myslím, že je, že proste robíte to, čo vás naplňa, aj keď nemusíte, aj keď proste máte peniaze, aj keď na vás nikto netlačí. A že my sme si tú slobodu vtedy ľudia v tej spoločnosti jednoducho nespojili s tou vnútornou disciplínou. S vytýčením si proste svojho osobného životného poslania So zo snahou zo všetkých síl ho naplniť. Je, že tá sloboda bola keď pasívne príjmanie nejakých vonkajších práv, sloboda, nárokov na všetko. No a dopadlo to potom tak, že dneska sa stiažujeme, prečo nemáme životnú úroveň Nemcov a nem a Švédlov a koho. Lenže vidíte, že tie motivácie ľudí, že čo hýbe človekom, že proste to je na úrovni zvierat že jedinou motiváciou, čo mnoho ľudí dnes má, je, že zarobiť si peniaze, by som sa mohol nájsť, bývať a i si užiť. No, ale ale tá, tá skutočná sloboda, o ktorej sa ani vtedy, ani dnes nerozprávalo, je proste spojená s tým, že, že sám pred sebou má schopnosť poznať zmysel svojho života, svoje poslanie a Bojovať oň, aj vtedy, keď nemusím, aj vtedy, keď má všetko. A že ja si myslím, že kým my toto nenájdeme, kým tento stupeň nedosiahneme, tak vždy nás niekto zotročí, vždy nám niekto povie, čo máme robiť, za koľko to budeme robiť a nechá nám vždy iba toľko, aby sme prežili a mali silu ráno vstať a ísť otročiť zás do nejakej fabriky. A to sa bude do dovtedy, kým sa akoby jednotlivci proste ne, nepreberieme, nezobudíme, nepreberieme osobnú zodpovednosť za seba, za svoje schopnosti, za svoje dary. Že ja vidím aj v ľuďoch okolo seba, že ja teraz smiem žiť ako takú etapu života, že robím, čo ma naplňať z drevo, mám svoj ateliér a tak ďalej, ale ja vidím mimoriadne šikovných ľudí, možno aj oveľa šikovnejších, než, než som ja v tom, čo robím ale vidím, že tí ľudia to proste nerobia, ale len preto, že majú bloky v hlave napríklad. Hej, že, že proste potrebujú sa nechať niekým viesť, niekým sa zamestnať. A mohli by byť sami takí, že by, že by mohli prevziať zodpovednosť, robiť, čo ich naplňa a ešte oni zamestnávať iných a pomáhať, ale už dajme tomu o mnoho v, v takej vyššej forme vzťahov, spolupráce a podobne. Hej, ale že my chceme lepšiu spoločnosť a my nechceme prevziať zodpovednosť. Hej? Že hromada ľudí tu veľa vecí vie robiť parádne, ale nechce zobrať zodpovednosť, tak tým pádom sú súčasťou nejakého systému, potom na ňom frflú. A sami potom nemôžu pomôcť tým ďalším. Hej? Že vy, keď ja neviem, budete v niečom dobrý, postavíte sa na nohy, tak zamestnáte ďalších a už im nastavíte vyššie štandardy, vyšší úroveň komunikácie, spolupráce, ich nejakých práv. Takže ja sa teraz snažím napríklad akože toto, aby som chcel potom v závere ešte poslucháčov pozvať a poprosiť o podporu vnútornú, že ja, ja robím prácu s drevom, Tam ma nesmierne naplňa, robím pre kostoly, zdobím kostolí a ja robím pre ľudí, také veci z dreva, plastiky, reliefy, sochy. Je to nádherná práca pre mňa, ale <kým> vnímam od detstva, že, že, že, že proste ja potrebujem, skladám piesne, chcem ich hrať, dávať von. Teraz ja niekedy mám také chvíle, že dobre, zložím piesen, som rád, potom si zapnem nejakého iného kamaráta z dediny, a teraz si poviem, hú, ja chcem toto hrať. A, te, a, a, a on a úplne iná trieda, že, že si myslím, že by mohol úplne už, už dávno. A potom si kladiem otázku, že môžem ja vôbec? že A mojou odpovedou je, že že dobre, tak možno, že moja hra nebude taká zložitá, taká virtuózna, ale možno proste napíšem pekný text, možno tu bude pekná melódia, možno proste sa dotkne toho ľudského srdca niečím iným než tou muzikálnosťou. Tak idem do toho s malou dušičkou, tak ako pred 22 rokmi do prednášok a do takéhoto pôsobenia. Idem a verím v pomoci. V pomoci zo pomoci od ľudí, od rodiny. Ale chcem tým povedať, že vidím mimoriad neobdarovaných ľudí je v tomto smere napríklad. A oni proste nejú. A ja si myslím, že naša relácia by mala mať ten zmysel aj naše osobné životy by mali mať ten zmysel, že my sami musíme vybojovať tento boj so svojimi strachmi, musíme rozvinúť schopnosti za pomoci našich duchovných pomocníkov, za pomoci všetkého, čo je proste okolo nás, vybojovať si túto svoju ako keby cestu životného poslania a ukázať iným ľuďom, že sa to dá. Lebo my môžeme tu v relácii ano, hovoriť, že tak, tak, to je pravda, to není pravda, to je svetlo, to je temno, ale dnes sa zdá, že to je málo. Že ľudia dnes potrebujú vidieť príklad, vzor. A to, čo môžeme urobiť, je použiť to naše duchovné poznanie na, na, na to, aby sme to dokázali v našom živote a tou energiou nádeje zapalovali druhých ľudí, aby aj oni nakoniec si povedali to, čo by si mali povedať. Že aha, tak neverím si, ale idem s dôverou. A potom začnú zažívať tie zázraky jeden za druhým, že... že Jak nie sú ponechaní na pospas, keď majú dobrý úmysel. Keď chcú naozaj tým svojím umením pomáhať šíriť dobro, svetlo na zemi. No a toto by som chcel, aby naša relácia pomáhala tými zážitkami, ktoré prežívame a tým, čo sme v živote prežili, aby sme zasvecovali túto nádej. Lebo pre mňa človek, ktorý našiel životné poslanie, prihlásil sa k nemu, rozvíja sa v ňom, robí ho, je, je, je šťastný je pre mňa človek, ktorý sa veľmi priblížil k naplneniu duchovného života. Že človek, ktorý by len poznal všetky duchovné zákonitosti, vedel, čo je po smrti, vedel o očistí, o neviem čom všetkom, ale nemal by tú skúsenosť vlastného poslania, prihlásenia sa k tomu vybojovania, rozvinutia schopnosti, neprešiel by tú cestu plnú zázrakov, kde, kde vidí, ako je proste v najťažších chvíľach mu podaná ruka z neba. Tak je to málo. Lebo proste to je potom iba naučené poznanie. Ale táto cesta formuje človeka do skutočných skúseností. Že už nevie kadiaľ a v poslednej chvíli mu proste príde pomoc z neba a on vidí, že vďaka ide ďalej. A tieto zážitky formujú človeka, vytvárajú jeho dôveru k Bohu, k svetlu. A toto by sme my mali tohto reláciou roznecovať v ľuďoch a pomáhať. A keď už iba ručne zhrniem, tak ten 89. si myslím, že nemohol dopadnúť inak než tak, že sme v desilúzii, lebo tá, tá vízia slobody vtedy nebola previazaná s touto osobnou zodpovednosťou, s poznaním svojho poslania, s rozvinutím schopnosti preto a s, s vykročením z dôverov vpred. Preto to sme proste stále otroci. Tomáš, myslím, že ste veľmi pekne povedali hlavne to, že to nemohlo dopadnúť ani inak, pretože mnoho ľudí sa akoby čuduje a uh, pri pohľade späť to vidí, že my sme za toto akoby neštargali tými kľúčami, ale ja to vidím obdobne ako vy, že naozaj to nemohlo dopadnúť tak uh, inak, pretože my tú slobodu najprv potrebujeme vybojovať v sebe až následne sa môže potom prejaviť akoby v tých o, okolitých vzťahoch a v tom spoločenstve ako takom. Takže myslím si, že ešte veľa budeme musieť prežiť, aby sme pochopili podstatu týchto slov, aby sa naozaj začal ten vnútorný pohyb každého jedného z nás a aby sme to pochopili v tej samotnej podstate, lebo naozaj tá cesta asi najviac formuje každého z nás keď človek nájde v sebe tú odvahu aj napriek všetkým tým okolnostiam, ktoré aktuálne prežíva a ktorými disponuje, nájde tú odvahu, vykročí na tú cestu a začať zbierať tie skúsenosti a postupne získava tú skúsenosť toho, toho života. Jasné, a ja si myslím, že veľa ľudí alebo môžu byť takí ľudia, ktorí nemajú priamo poslanie toho typu, ako môže mať ja, vy, že, že niečo vlastné nájdem a robím, hej? že človek je na tom duchovnom vývoji niekedy celé životy v procese, že m, sa ešte priamo nenájde, tak pomáha niekomu, kto sa našiel. Ano, keď vidí, že cesta toho niekoho dáva zmysel, že prináša niečo pekné, hodnotné, tak človek by mal tam pomáhať a v tom, ako pomáha niekomu, tak, tak sa približuje k svojmu poslaniu nevedome, lebo on tam zachytáva tie energie, prúdy, ktoré, ktoré mu pomáhajú nájsť seba samého, keď je tá spolupráca čistá. Ale celé by to mohlo viesť k tomu evolúčne, že taký človek nakoniec nájde to svoje indiánske meno, nájde proste svoje miesto, ano, postupne to rozvinie, naučí sa, najprve ako účen príniekom pomáha, potom sa to naučí a rozvinie niečo svoje. A zase prípadne nemu pomáha niekto, kto je na tej ceste ešte pár akoby stupienkov pod ním. To je v poriadku. Nemusí každý hneď mať niečo um, úplne svoje, silné, veľké, s životmi rozvinuté. Ale každý môže začať na niečom takom pomáhať. a Keď nie priamo akože v tom svojom, tak niekomu. Ale už sa začína na tú slovú cestu pripravovať, už sa chystá, už sa niečo tam, už tam kvasí niečo, už sa pripravuje. A toto si myslím, že je veľmi dôležité, lebo, lebo proste všelijaké duchovné máme my poznania, my nemáme krízu o duchovné poznanie. My sme to najväčšie pravdy už poznali, prinesené proste zo svetla. Ale teraz my potrebujeme tieto duchovné pravdy spoznať ich platnosť na našej životnej ceste. A môžeme to spoznať, len vtedy, keď na tú cestu vykročíme. A vykročiť neznamená začať si, dajme tomu len čítať, aj znamená to vstúpiť na tú cestu a byť svetkom tých zázrakov. Pochopiteľne ženy to majú napríklad iné, oni nemusia ísť navonok do toho do tých naj, najťahších vecí, že te, napríklad v tom ženskom pôsobení to môže mať veľmi takú subtilnú, takú skoro neviditeľnú rovinu, že ak sa dejú tie zázraky, že žena podporuje svoje okolie, deti, muža, a ona to spoznáva potom na okolí ako jej požehnanie, jej pôsobenie rozkvita. Ja s tým nechcem povedať, že každá žena napríklad musí nájsť také poslanie ako m, napríklad m, m, mám ja, alebo nejaký človek, čo ide na vonok. To môže mať veľmi vnútornú rovinu. Ale musí to robiť vedome, že toto je moje poslanie. Nej? Napríklad aj takto ticho podporovať okolí, aby rozkvítal. Ale hromada ľudí má skutočné schopnosti, ktorými musí pretvárať tento svet na vonok. Se nestačí len vnútorne. Veľká časť ľudí musí aj, aj na vonok. A my sa jednoducho v tomto podporujme. A, a Priama úmera medzi tým, ako sa v tomto posunieme a aký stupeň slobody budeme mať proste aj na tej spoholčenskej rovine. Hej, že, že človek, ktorý proste je lenivý niečo robiť, len chce byť zamestnaný a zobrať pláda a nemusí byť zlý, ako zákerný to vôbec, ale nemá, nemá vôľu prevziať odpovednosť, tak, tak jednoducho tak vždy bude niekto hore na, na špičke tej piramidy, ktorý, ktorý mu bude musieť povedať, čo má robiť, ako to má robiť, kedy pôjde na záchod a tak ďalej. Hej. A, a teraz je to, je duchovná práca, totiž to sa nedá zmeniť spolo, ú, zmenou ústavy. Hej. My sa tešíme, že, že niektorí, že sa zmenila ústava, že sa, sa definoval pojemu, že žena rod, a to je jedna vec. Toto nám nepomôže skutočne. Je to veľká vec, je to veľmi veľká vec, ale ona nie, ako tá, tá najdôležitejšia vec je, je vlastne, no nie je ta špička to je to ťažisko pod hladinou. A to ťažisko pod hladinou, to je v skutočnosti, to koľko ľudí prevezme proste zodpovednosť a, a dá svojmu životu ten vyšší cieľ. Hej? A to nejde len o to, však to stále opakujeme, že nájde svoje životné poslanie Hej, tak niekto môže, ja neviem, jak to tu hovorím, občas zbierať plechovky od piva. Ale to životné poslanie musí mať nejaký zúšľťujúci zmysel. Hej, musí, musí byť užitočné. Hej, pre okolie toho človeka, pre spoločnosť, na tejto rovine. A, a pokiaľ to tam nie je, tak v takom prípade je to, v, takom prípade, v takom prípade je to malo drahí, milí poslucháči, teraz sa spúšťajú spúštajú sa fanfári veľké, lebo prichádza do štúdia celebrita tohto štúdia. Ten, ktorý veľký, veľký muž tohto národa, sám Boris Koroník, ktorý prichádza k 10. výročiu pozdraviť nás a vás, priatelia. A ja Borisovi takto zo stoličky neslušne podám ruku, Boris, ďakujeme za vás a za to, že sme tu. Dobrý večer vám všetkým. Prajem. Vítajte, Boris, v štúdiu. <laughs> tak ja som to vlastne... Nemohol nebyť, lebo pre mňa má toto byť dnes 10. respektíve tak, tak. 12 výročie. A to má pre mňa osobité čaro, lebo vy pan veľmi, veľmi dobre viete, že my sme túto reláciu začínali spolu. No ja som do tom nespravil. To nebyla, že alebo, no? nemohol by som tu normálne chýbať pri tomto vašom výroči a v tejto vašej malej oslave. A to teda, teraz nehovorím len z nejakej slušnosti, že som zbehol iba preto, lebo by som niečo mal povedať, lebo šéf príde, tak by sa patrilo. <rý> ja, ako by cítite naozaj potrebu vám <rý> dneska niečo povedať v rámci tohto výročia aj preto, lebo že sme teda spolu začínali. Tak ja som tak rozmýšľal, však som vás hore počúval, čo ste tu rozprávali a ja by som vám v prvom rade chcel poďakovať, teda <rý> jednak, jednak za to, že ste to teda tých 10 respektíve 12 rokov s nami vydržali, lebo ono Vysielať, slobodno vysielači môže byť niekedy aj bremeno. Viete? Niekedy to môže byť komplikované, ťažké, že vám niekto povie, že a vysielači, a nehambíte sa, a, a viete, aké je to rád, niečo podobné. Čiže z tohto hľadiska to môže byť bremeno. A vy ste ho teda tie roky niesli, ste to teda vydržali. Tak za to sa vám chcem v prvom rade poďakovať, že ste to s nami vydržali tých 10 rokov, že sa prihovárate našim poslucháčom. Potom vám ďakujem za to, že ste to aj vy osobne aj s Máriom vydržali, aj, aj vy, aj on, lebo je teda bežne, nevidím samozrejme do vašich osobných životov a neviem, ako niekedy ťažko, niekedy možno ľahšie táto relácia vzniká, však vieme, ako ste si aj vyprešli vašimi osobnými vecami, však ste to napokon spomínali, že to veľa razy nebolo ľahké, ste na tom podobne aj Mário, museli sme vybudovať za ten čas ja neviem, nejaké štúdio, v hm. takých možno až bojových podmienkach a ja si celkom predstaviť aj situáciu, že boli chvíle, kedy sa vám možno nechcelo vysielať, možno ste niečo mali, prečo by ste najradšej, ja neviem, všetko hodili za hlavu a veď, mohli vznikať aj takéto situácie, napriek tomu ste to teda vydržali. A ja to chcem povedať, lebo v tomto rádiu som to práve pochopil, pri tom množstve relácií a moderátorov a hostí, ktoré sa tu za celú existenciu rádiu ako keby, viete, pre, pre, premotali, že skutočnú hodnotu reláciu overí až vytrvalosť. Nie je vôbec ťažké nejakú reláciu začať. Ja som zažil kopec ľudí v tomto rádiu, ktorí s veľkou pompou a s veľkým elánom a entuziasmom rozbehli nejakú reláciu a ona tá relácia po veľmi krátkom čase skončila aj s moderátorom, ale veľmi málo ľudí som zažil, tých by som zrátal pomaly na jednej až maximálne dvoch rukách, ktorí vydržali. Tá vytrvalosť je hrozne dôležitá a tá napokon je akoby takou pečiatkou toho predanú reláciu, že sa naozaj, že má hĺbku tá relácia, že sa ju oplatí počúvať, že má nejaký dôvod, prečo tá relácia vznikla, čiže za tú vytrvalosť hm. vám chcem hlavne teda naozaj poďakovať, lebo to nie je vôbec jednoduché 10 rokov vydržať. Na, Do tretice napokon sa vám chcem poďakovať aj za obsah ktorí odteľa to znie, lebo je to práve o to vzácnejšie, že sa v tejto ťažkej materiálnej dobe snažíte ľuďom ukázať nejaké duchovné pravidlá v duchovnom svete, ktoré platia, duchovnú cestu im otvárate nejaké také duchovné vocovstvo ste tu rozbehli. A ja si myslím, že je to o to dôležitejšie, o čo menej ľudí iná takéto slova počúva. A práve preto vás chcem aj tak poprosiť, aby ste teda vydržali aj napriek tomu, že teda ako masovo to asi zrejme nebudete mať nikdy nejaké také masy poslucháčov, aspoň nie v tejto dobe. Ale práve preto si myslím, a tak mi to príde, že o to dôležitejšie je v tomto vytrvať. Takže vám ešte raz veľmi pekne ďakujem za všetko, čo robíte. Patríte napokon do rodiny tohto rádia, aj keď teda vydáme sa veľmi málo, ale to neznamená, že sa v nepatríte, takže vám ďakujem, že ste tu s nami také roky vydržali a teda minimálne ďalších 10 až 12 rokov vám práve aby ste pokračovali. Takže Boris, no, veľmi pekne ďakujeme za tieto slova ja by som chcel povedať, že ja si nesmierne vážim tento projekt ako celok aj to, že asi aj vo vašom živote to nebolo vždy najjednoduchšie, čo sa týka tejto profesionálnej dráhy a, a slobodný vysielač, ako projekt si prežil množstvo nejakých o, takých krízových situácií, ktoré ste vždycky ustali a mne utkvelo hlavne hlavne to, Boris, že ja som si vás vždycky vážil ako človeka ako moderátora, ako človeka, ktorý to tu drží nad vodou a, a cítim, že tá úcta je vzájomná a myslím si, že aj toto veľmi pomohlo k tomu, že my sme sa dopracovali až k týmto desiatim rokom a že túto reláciu naozaj vytvárame s veľkou radosťou a že nájdeme vždycky v sebe silu, aby sme proste kráčali ďalej a prekonali to, čo je potrebné prekonať. Takže vďaka patria aj vám za to, že ste vytvorili tento priestor, pretože bez vás by sme neboli. Hm. Takže Ja mám veľkú radosť, že sme tu dnes a sme sa smeli takto stretnúť, lebo naozaj sa nestretávame často. Ja rozmýšľam, kedy vôbec sme sa videli to naposledy. Možno to bolo veľa. Hej, ale to roky. No. Som na vás darovane pozerám a teraz vrajím to 10 rokov, <laughs> ako sme tu prišli takí mladý frkaní, hej, a ja, no. už sme troška starší. A to no. mi si s pánom Lajmonom pamätáme úplne že začiatky ešte, ešte dokonca My prvé, sme prvé dva? štúdio. No, prvé hore no, na úplne poschodí, prvé, no. Čiže to je ďalší rozmer tohto celého, že vy ste jeden úplne že z mála ľudí, ktorí takmer od úplného začiatku sú pre rádiu. Takýchto ľudí by som možno narátal spolu s vami ešte ďalších maximálne dvoch, troch. Boris, a kedy, kedy ľudí, je vlastne tý. začiatok rádia? Viete presne? No to bol 14. január 2013. 2013. 2013. No, no vybrajte, že 12 rokov. Čiže to bude nejako tak? Vy ste, vy ste tak sa u nás objevili tes, tesne, no. tesne po, po začiatku, po vzniku. Vrajem ešte, ešte v úplne prvých starých priestoroch. No. Teda. Ja ne? som, Boris, k tomuto ešte chcel povedať, že ale to aj našim poslucháčom, že mili poslucháči, že za tých 12 rokov sa mi nestalo ani jediný krát, že by bola korektúrovaná naša téma alebo obsah toho, o čom sme tu rozprávali. Že tá miera slobody, ktorú som tu našiel, je absolútna. A ja keď som sa stretol v živote s tými protitlakmi prostě v práci alebo v rodine, pretože keď sa dozvedeli, že ja chodím prostě do slobodného vysielača, inak povedané, že ku kotlebovcom, mm. tak <kým> mne, mne sa proste akoby zavreli mnohé zákazky, pretože ja sa venujem práci pre kostolí, robím, zdobím, tak áno, áno, chceme jedno s druhým a už, už nepríde odpoveď, keď, lebo sa zistí, že toto to je, čo robí a tak ďalej. Ale pre mňa bola tá, tá sloboda, uh, že, že môžeme hovoriť o veciach, o ktorých chceme hovoriť úplne slobodne, bez akýkoľvek proste alebo uh, bez akýkoľvek úprav, proste tou najväčšou hodnotou. A je dodnes. A keď sa jej stretávam s týmito kritikmi, alebo s ľuďmi, tak ja im môžem povedať iba jediné, veď <hým> vytvorte mi ten priestor, vy ja aj ku vám. Ale ja som ho proste inde nenašiel. A, a ak sa vám hovorím tým ľuďom, ak sa vám zdá, že ten slobodný vysielač nestojí na správnych základoch, že proste sa tam nehovoria tie správne veci, buďte vy tou zmenou a prineste tam tie pohľady a názory, ktoré si myslíte, že sú správne to je si myslím, že jediná cesta vpred a <kým> pre, preto to hovorím, aby aj naši poslucháči vedeli a chápali vlastne to pozadie všetkých týchto našich vzťahov, takže za to som rád a už iba úplne na záver toto svojho monológu, že my sme, Boris, ak si pamätáte, začali veľmi majestátne v tej prvej línii. Viem, že tam to malo veľkú aj počúvanosť, aj, aj lajkovali to ľudia a všetko, ale ja som si potom uvedomil, že, že a ľudia najviac reagujú a reagovali, uh, keď tú, tú reláciu naladíte do atmosféru, my obete a oni, ktorí za to môžu. A ja som si vlastne vtedy uvedomil, že, že ja, my môžeme mať v relácii veľmi vysokú počúvanosť, lebo ja by som to rečnícky dokázal tak uhrať nastaviť tú tému tak, že proste udržať si poslucháčov na tej frekvencii toho... Uh, my obete a oni, ktorí za to môžu a, a držme sa, a nedajme sa, my by sme mali pos, ako počúvanosť násobne vyššiu. Ale proste ja som stál pred tým rozhodnutím, že proste prísť o m, tri štvrtiny poslucháčov s vedomím, že ak táto relácia má mať zmysel, v mojich očiach zmysel, tak jedine za toho predpokladu, že že proste nebudeme krmiť tohoto draka nenásytného, ale uvedomíme si, že ak sa niečo môže aspoň trochu zmeniť, tak sa to musí začať zmenou každého jedného z nás. A to musíte potom ako človek, ktorý má svoju reláciu, zautočiť na vlastného poslucháča. Proste na toho, ktorý vás počúva, musíte zautočiť s dôverou, že to unesie a pochopí. No a proste s týmto sme do toho šli a za to som vďačný, že aj keď možno, že nemáme veľký počet poslucháčov, ale sú to ľudia, ktorí nám, nám osobne zmenili život. Dúfam, že aj trochu my im. No. Napokon nejde o kvantitu, ale o kvalitu. Tak. A myslím, že v, pri takýchto témach, ktoré tu rozvíjate, ešte o to viac. No. Takže neklesať na duchu. <laughs> Takže ďakujeme ešte raz a dúfam, že keď nám to bude doprijaté, tak... Prídeme radi. Bude, bude, bude, ja. bude 20. výročie. Už budeme šediví, plešiví. A... Nie, ale boli sme vždy, vždy. si to tu normálne, akože tak po tých rokoch úplne zamilovali na novo, že my sa vidíme a počujeme sa úplne inak ako zvyčajne, keď to robíme cez telefón a je to veľmi príjemné. No, no, vám nikto nás nezebráni. Ja, už, ja, no. už to pán Lajmon práve hovoril o tej deskrotnej slobode, ktorá tu je. Ano. Takže je na vás, či vy užijete možnosť nekoľvek, alebo nie. Aj keď teda rozumiem tomu, že u vás je hlavne limitujúci faktur, tá vzdialenosť. No, S tým nedá nič urobiť. Jedine, že by sme nejaké štúdium vám vybudovali. Ale čo, ja, si, ja si myslím, že po tejto skúsenosti, Tomáš, to zapracujeme do toho, že naozaj sa tu zjavíme aspoň, ja aspoň raz za kvartál. No tak, ako sa na rodinu patrí proste. No, no, raz za no, kvartál no. sa tu to máš proste. Nie na pohreby, ne, ale, a... Ale, a... Ale, a... ale raz za kvartál. Nie len pri nejakých tých a t ja tak ano. pomimo, len tak, viete, že hoci kedy, no. Dobre, tak fungujte, vysielajte. No, tak fajn, ďakujeme a ja myslím, že Mário... No Tomáš, sme v závere, tak skúsme ešte, ak máme nejakú informáciu pre našich poslucháčov, čo sa týka... Váča, takže, pôsob, Boris, ne? ďakujeme ešte raz a my sa ešte vrátime k tej našej téme a tomuto všetkému, takže milí poslucháči, aby ja som ešte úplne na záver vám rád vyjadril... Uh, vyjadril také, také svoje veľké prianie, má to tri roky, čo som si povedal, že so synom Danielom si prenajmeme synagogu v Rúžom krásnu, nie preto, že by sme boli Židia, proste preto, že je to krásny priestor. Chceli by sme tam urobiť spoločný koncert, ja svojich piesní, Daniel svojich nádherných klavírnych skladieb a úprav filmovej hudby. No a Tri roky to dozrievalo, už to medzi tým vypadalo tak, že proste nebudeme mať ani schopnosti, ani vnútornú silu niečo také rozbehnúť. Ale súbehom všetkých vecí sme si minulý rok 27. decembra povedali, poďme k tej synagoge, dotknime sa jej a zasejme prianie do roka a do dňa tu robiť koncert. Prežili sme ťažký rok aj kvôli zdravotným problémom a iným veciam, ale Vypadá to tak, že sú všetky cesty preto pre otvorené a milí priatelia, 12.12. .12. o 5. v tej synagóge, teda to máme zajednané. A ak budete mať záujem, chuť, prísť, prežiť si to s nami, stíšiť sa, zamyslieť, a zároveň podporiť nás, tak budeme veľmi vďační. Ja sa necítim byť profesionálny hudobník, ale niečo mi vraví choť a rob to tak najlepšie, ako vieš. Takže ste vítani. Takže milí poslucháči, 12. decembra o 17. v Ružomberskej synagóge koncert Tomáš Lajmon a jeho syn Daniel, ktorý ho bude sprevádzať na klavíri, takže ak si nájdete čas, budeme sa veľmi tešiť. No a čo na záver, Tomáš? Toľko naše desaťročné vysielanie. Pozor, hodina a pol. Skoro, no, dneska. No, takže ideme domov. <laughs> takže toľko od nás zo štúdia v Banskej Bystrici. Milí posluchači, prežívajte krásne dni, luči sa s vami. Tomáš, ľahmo naho mikrofónu, Mário Kovač. Boris, Koroni a naše žienky, dovidenia. Už kou těkam dál, no řekne teka. Před sebou utíkat těžko, se kamkoliv dá. Nejtěžší noci sú pod střechou hviezd. Když domú sa nechce, když sa necháš svést. Sám sebou a co si si namlouváš a namlúvím dá. Kámen se ustrne, ale musí být proč, když řeky prout obrátíš, když důvodě, i s sníh slunci padá, když rozhodne na nebi Bůh. Jen příčina následkem věci má být a vědomí, že není nic, než žít a že život je na chvíli kůjčený. Mielosný dar Ne hděv nebo závis Ani iné stieslo Ani touhý Co na více v životu mít. Ani láska Ta není dúvodem Odejst sest Kdo v poledním žáru Hledá hojvý stín Ať vykřičí Napred řeku svojho a svoj a pak obratí, nech je stávku horne, pokladie A poprosím mlčky, to kdekoliv, ide, chráme kým svádí, to k diváku vést. Ať poprosí človeka jménem, jménem pravdy a svoj. ať se pokání po samý kraj. To víra je svědomý a svědomý raj, A nikdo není čistý, je v niekteří lidé snad mý. Méhne ne nebo závist, ani je z tých sluch, ani touhy, co navíc chceš v životu mýt. Ani láska, ta není důvodem, kto v polední v žiaru hľadá hojivý stín, Ať vykřičí na všetkých svojich vlastných a pak obrátí k hviezdám, odporne ukladne dlá.